en innlegg fra foregående. Uh, hva er det som um, det er slagt? Han er bare 18. Jeg kjenner jo to- og treårige inger som faktisk bruker data nå. Så det å begynne å sex i regi er faktisk ikke gammeldags TV. Jeg som er så fant til å bruke YouTube at den kaller, de kaller for, den er amerikansk da, så kaller den for in the box. Og hennes er litt grunnset mellom TV og YouTube i feil å visse seg helt Så... Um, dette de går jo veldig kort, så du må finne snakke med deg hvor jeg er, for det er ikke gammel. Gammel måten, jeg Ja, da var det ikke bare å få vet du. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Sånn. Ja, jeg skal altså da snakke om fremtidens lesefatter. Eh, bakgrunnen for at jeg snakker om dette er jo at jeg har jobbet veldig mye med lesing og skriving gjennom andre år. Jeg er tredje generasjonsforfatter. Jeg var tidlig ute med å bruke nett. Første gang jeg var på nettet var i 1904. Da fanns ikke internet, da fanns en haug med små nettverk som vi koblet her på. Eh, og ja, nettpublicist i 15 år siden så det er interessant her at du faktisk skal begynne å få en historie igjen. Utgangspunktet for all fremtidstenkning er selvfølgelig denne problemet her. som også er utspringet all kreativitet, all kommunikasjon, all menneskelig vitenshet. Uh, og når du skal tenke på fremtiden, og det bør vi altså gjøre, for vi lever i en sånn tid da ting skjer raskt, og da endringene er altså store på kort tid. Så vi er nødt til å begynne å planlegge ut det som kommer til å som historisk så kan vi si at du har lange faser av historien hvor det faktisk ikke skjer så forferdelig mye, der det beste fremtidsbådommen kan gjøre er, som man sier, en av de beste vermeldinger du kan gi, og en de beste vermeldinger du kan lage er at hver i morgen er som hver i dag. Det er faktisk veldig grefsiktig. Og i lange faser av historien så kan du faktisk si det samme om samfunnet det Altså, det norske samfunnet, det svarte der, hundrevis overfra og hver var faktisk, hvis du bodde på landsbygda, ganske stillestående. Det skjedde ikke så veldig mye med dagliggiverings, teknologien utviklet seg lite, samfunnsforholdene var ganske stabile. I De siste hundre årene har vært breget da enorme endringer. Uh, og så har de vært områder som vært ganske stabile. Kulturfeltet har i perioder, og da særlig i WC-feltet og S-feltet, vært stabile, av i sociala riskeredningen, och i de, de nya medierna och välfärdsökningen och utbildningsrevisionen. Och så better alltså in i den verkligheten för cirka 15 år sedan helt nya perspektiv som åkbart infördes oss. När vi ska tänka på framtiden så tänker vi alltså med jämre gör det mycket till i 15 av alla tankar det har i löpande dag handlar faktiskt med framtiden. Frestparten handlar om den nära framtiden. Det är den dagliga planeringen med miljöfrågor för exempelvis jag säger löp så tennis det små i all hjärta det är, det är på om, om något så att 45 minuter ska det vara när jag förlate denna scenen då så ska jag göra lite flera kopp kaffe, kopp kaffe och så är det här inte löst i kontext. Vi planerar när vi ska flytta scen, flytta samman ta en utbildning. Du är i en fase där du planering ligger. Du tänker inte på 50 och det är det är så där som förväntat. Ja, det är en sak att förstå. Problemet är att den här brukar tänka med. Så var detta här Fast tiden, la oss se på sitt passivt hjärnan. Och så är det enda sinnet ska ha att tänka på framtiden faktiskt också är den delen av hjärnan du brukar ting och tänker på fortiden. Det är den delen av hjärnan som föredrar inbilder, det är den delen av hjärnan som skapar det bild du har i verkligheten. Resultatet är att våra bilder av framtiden i överväldigande grad är tegnat av fortiden og forslaget også til en viss grad samtidig, men det finnes masse på det. Vi oppfører alle svens fiction-tillene du har fra 50-60-tallet, som viser mennesker i gammeltakse klær, i det vi mener er en moderne setning. har av fremtidens kjøkken fra 50-60-tallet, som er på men mor står med kjøkken i benken. På en måte så det så rart, for det er, det har. Det er det har på men så har vi altså heldigvis metoder for å finne oss fra det. På lesebenken så har dette skjedd i veldig stor grad. Vårt kvinner av lesing ser ofte sånn ut. Jeg kan jeg si meg ganske stor siddere, for jeg har jobbet med bøker i bibliotek i kyrkjøpår. väl sier at, som jobber med lesing, har dette bildet av leser. Stilles, også, koser seg i godstolen, og sitter i godstolen og leser. Det er, og deres, det er en litt sånn fredelig setting. Hvor vi tenker på fremtidens lesing, og særlig når jeg snakker fordragsmål, så er det i veldig stor grad personen, man må få målsetting. Problemet er, at denne personen her er sjelden i vår tid, og blir antagelig stadig sjelden enn denne vi vil tenke på. Dette er utgangspunktet vårt for å utveie videre. Den største feilen vi gjør når vi tenker på fremtidens vikfattere nati-sikral, det, det er at vi ikke er dristelige nok når vi tenker. Mangel på dristighet, mangel på mot. Her skal jeg noen eksempler på at vi bør være dristelige. Dette her er et det här är ett diagram. Här har Det vi har sett, det har vi sett. Vi har kommit och se idag. Det är förvirrande, det ser ut si som kake, jag ser om det ser ut med ett ägg. Ja, så det är det då. Det är ett diagram. Det riktiga diagrammet som är lagt av Statistiska centralbyrån. Som går och undersöker vad lagen mer i hur och som ställer att 40% av den här säger, det stämmer det. Befinner i på ungdomar idag som på något av de utbildningar teknologi och IT-dag. Så det stämmer det. Detta här är en säkerheten i norska folket som viser altså hvor mye tid vi velger på ulike medier, når vi selv kan velge. Så nå vi altså bort fra det skolen tvinger deg til å gjøre. Da ser vi bort fra alle situasjoner hvor du faktisk styre ned i din, men når du som fri agent, som fritt menneske velger, og da ser man fjernsyn 38 prosent, tegneserier 1 så du har et repriseret, det er jo drap, et stalt medium. Draper 20 prosent, internett 16 prosent. Og her går det interessante. Bøker. 3 prosent. 3 prosent, tolv ruter hver dag. Går du med lyde og har taget mer ting på å pille seg i nesen? <går> du er litt Nå er det. Nå som leser mer, altså dette er Men likeført, så er dette noe jeg velger å forholde oss til, og det mest dramatiske er selvfølgelig denne plakken, den, den her, som er kommet i løpet av veldig få år. I praksis så begynner dette å ta av sannerygier, rett før 2000 så begynner dette å ta fra andre år, på knappe ti år så er dette det gått fra 1% till 16%. Og byrder peker bare en hver. Det vi också vet av de samme beskjøkelser og statistisk sentraljobb, är at de 16% av søfferinger representerer mye sosialettverkninger, mye online men også mye lesing. Det ser vi blant annet fra hvilket neksteder som mest populære i Norge, det er mye mentalistik. Det er mye litt mer, ja. Det er mye Facebook som også er lesing och stil. Derfor kan man med ganske små og sikre si at det vesentligste av lesingen som gjøres i Norge i dag, på skjermen. Så vi få en gang forandre gravlegge viden, og at folk ikke leser plenn. Det I stor grad og i øvne vekk. La at det forandrer det. Det forandrer alt for at oss på papir som underlagt for i 500 år. Og nå gjør majoriteten ikke det lenger. Dette er en sånn brist i dramatisk eldring som Altsin Kørt snakker om. Det var med dette, laget i en iPhone, det handler om det som står i øverst. Stor norsk list, sånn. Som bare for en uke siden kapitulerte og gikk forviklet i Men som jag har fått masse pepper på i alle feilene vi det är bra, det er sånn det skal være. Jeg tror det var litt sålt, jeg trodde de hadde et veldig bra leksikon. Jeg har vast om at dette var et ganske dårlig leksikon i mange år. Og en av grunnen til at de faktisk bytte å nærmeste Wikipedia for år siden, det var blant annet at han sa at i kunnskapsvalgiske landets universitets leksikon, hadde vi hørt meg på en skolekonferanse og sa, han sa veldig stilte ting om leksikon hadde vært. Med, det er et sammenhengig med Wikipedia, denne gangen i Wikipedia var snabbt de, nok litt til noen års. Så det vi har här er en 200 år gamle publiseringsmodell. Lexikon i Norge er en 100 år gamle, og på 10 år er det faktisk mindre, for Wikipedia er det ikke 10 år gamle. Wikipedia på norsk er det faktisk 4 år gamle. Så her er det slutt på hukket. Kommer ikke å si at Eller vente, det er den første amerikanske avisen som bestemte seg for å slutte på kapir, plutselig et science-ponder, og dette er et kvalitetsavis. De kommer nå i den av klimat helt og ut i papirutgave, kan kanskje det var et egen magasin. Visst den ekonomiske krisen tilgavtere. I går ble to norske aviser rettatt neddrag til Østfolk. Måste jeg være ser jeg den lokale krisen. Her burde dere også opp med søndagsutfraven sin, sier jeg noe med to. Alle disse tingene det kan jeg Ja, si. det er noe til krisen er et men under det hele ligger det som folk som jobber med aviser, som jo tross at det har vært et andre halvdelen av papillopoliseringer, som har hørt oss av aviserne. Bruken av elektroniske medier, lesingen på och og den delkraften det er utenfor. Dette er skjerm, altså. Jeg pleier å si dette, altså. jeg er noen som sitter her med at jeg har snart vi ikke har hatt før, är alla tallarna som pekar i samriktning som pekar åt något stort är i färd med att ske men det lilla segmentet av Amerikourk var som faktiskt är det sig. För då kommer du inte se klart att vad ska hita det är att alla extra ser och lyssnar på vi är i En ting som är väldigt viktigt att få med sig när vi ser på dessa ting är att de förändringar som vi har sett i de senaste åren og det er endringer som særlig preger men som ikke minst, også, som kommer til å prege til kommende generasjoner, de som nå er 3-4 år gamle, og som virkelig er digitalt innfødte. Som virkelig aldri, som ikke kan huske at ikke PC var det, så vi kan ikke huske at det skjedde. Nå snakker vi om folk som bare som PC, men også vi bare er det. Og for eksempel, en veldig fin måte til å hjelpe, for øvrig, vi, vi fint. Men femmeldingene snakker jo om, hun fortjent masse, hun for det spiller dette her, hun spiller, det burde ikke de betalt for å hoppe og spette hele tiden, og for en Men det viktigste er at vi pleier å snakke om medievannet. Vi är å si at dette er i medievannet. Og det kan lure oss til å tro at det är med det vandre, det er noe som endrer seg. Det er noe igjen til, og så skjer det noe, og så forandrer det veien seg litt, så blir det blant annet. Dette er antagelige tilfeller. Det forskes på dette i Norge. Vi har medieforskning i Norge som blant annet ser på omkroms medievannet. Og det vi kommer til er at det også handler om hverdier. Men hva? Det vi ikke om. Vi hadde veldig løft på å snakke om de positive sidene ved denne bruken, hadde mange konkrete eksempler på det. Min poeng her si at dette representerer en regjering for en flytting av verdier, og det er i stor grad positive verdier. Det er gode verdier i gang, Men når vi snakker om endringer så betyr det at dette forandrer seg Det finns faktisk folk som jobber i Norge. De har sagt det i begynnelsen i noen år siden. Jeg siste Bjørgen som sa, dette var et norsk fordagsdirektør som sa, du det internet, er internettgjæret, når går det over? Det var i 2001, for jeg har vært godmessig. Han, er, han jobber egentlig som fordragsrettene, ikke? Han har kansen dert. Men det er som er noen med at må, det kan du snu. Den får jeg ganske ofte når jeg snakker og følger det kan du snu. Neppe når du har så mange drivkrefter, så mange endringsfattorer, og neppe når det er befestede verdier vi snakker om. En av de aller viktigste er agnostisismen. Mediagnostisisme är et godt utgangspunkt her. Egentlig har vi vist det tiden, og det är at unge mediebrukere, altså unge har fortsatt vært der lenger, men det er jo ikke veldig tydelig, særlig når du har et stort tilfang av medier och forholde deg til. Unge mediebrukere skiller mindre mellom, skal vi si, som har mye mindre opptatt av å arrangere medier i forhold til hverandre enn voksenstamfunnet er. For eksempel, bøker blir gjennomgående sett på som bra, uansett. Det viktigste er at du leser, ikke hva du leser. Bøker er bra for folk sin TV er dårlig folk. Det er nok stående TV var en idiotboksen. At bøker var tilsvarende bra. Selv om det i kulturlivet er helt kristallklart at noen av de som har høye status er faktisk selvintrere. Fattere og lyrer ikke. Det er de som da de er det for mest oppmerksomhet og får en risik. Som så, så er vi ganske opptatt av dette Vi er opptatt av å dele leder inn i kategorier. Og faktisk så har vi ofte sånn... Inte och syrlig sånn status till tillade. Folk kommer väl bruka koppla på detta det hela, att vi inte har särskilt fördelar vid samråd per flyt eller utan egentligen vara segt att falda. Och mitt poäng är att det är at bra. Med agnosticism är en bra ting. Sånt tredje generations fattig, händer jag att boka stark överhetsmedel. Jag är helt det altså och den den ja, altså den formen på som Lesingen er bra i hansett, er alt Lesing er viktig, for du skal mestre tekst. Men boka som medium er langt bedre for teks enn det, og har en langt større spenn. Hvis du begynner å på, analysere som medium i sin fulle bredde, så ser du at den er akkurat sånn alle andre medier. Der har det faktisk gått Vi skjønner at noe så veldig mange har fått presse. Dette er et eksempel på hvordan medierne som siste måten kan føre til, det här är det nästa stora Lego-varianten av rymdserien. Och det var det. Visst du går in på Youtube och då har du sökt på för exempel en eh, ut i art eller real style film på kortset och Lego så får du de eh, det här med filmer. Det kan också tas av år så Star Wars filmer för det ena. Eh och vad är poängen? Det här är ett exempel på alltså de som lagar filmer i Lego-filmerna, de brukar använda altså, digitala verktyg och ofta ungar för att lagra. Se till du brukar ju stop motion. Eh, animasjon, Vi har ett veldig ofte lesebøkene. Så jag har tett forhold til bøkene, de er glad i å finne, de har ingen problemer med å gjøre dette her. Det jeg kan si er at, for som medelig konsument fra 70-tallet, så merker jeg at jeg gjør i land. Og så er jeg mulig på hva dette egentlig har med den opplige teksten Men ok, så tar jeg et poeng, da. Her har du dameoffring, og, og her har du foto, och där har du Legolas, hehehe. Dette det er minste fara. Rettig sant? For at en av de som men og du, når du deg mellom, så er det är de tingre som nedre har då precis medföre till eh är det något detta att inte bara ha alltså att inte bara sidostilla media i större grad är det svårt att se vart tingre all media att få mig så som mittserien i mysterieserieraduceringsred du när du flyttar ett tre mellan oss är jättere för dig och blandar dem och det är ju det som är utgångspunkten för väldigt vida av den nya skapade grevits kultur. Det är utgångspunkten för att man tingre som har grejat sig allra bäst av folkskultur er noen de som har skjønt det hele tiden og forholder seg til et veldig bedt spekter av andre medier og fenomener via referanser. Jeg snakker jo for eksempel om TV-serien The Simpsons, du kjenner The Simpsons, ikke sant? Alle ser Simpsons. Hvis Simpsons starter for et ferd i den siden, og en av årsakene til at det har, har vedvar, som en syskje og treffer folk 5 til 45, det er at de er smart, er smart TV. Det er TV med masse referanser, masse du skal følge ganske godt med for å få med alt som sies og gjøres i en navn i simpsons Det er ganske medieagnostisk. Selv om det er en kegnefilm til, er den faktisk det altså. Kulturagnostisken er ikke så stor som medieagnostisken forløpig, men det jo, er Du bare inne på det. Det er lettere å få overalt hele tiden. For en gang så leser jeg at hver største filmindustri i reintroduksjonen heter Nollywood. Vi fikk ikke løp at Nollywood er ferdig en ideiasfilm. Hollywood produserer ca. 600 finger pr. år. Hollywood inderne produserer ca. 1000 finger pr. år. Hollywood produserer ca. 1500 finger pr. år. Og tar ut på DVD. Piter på kina, rett DVD og ny distribusjon til vi har dette. Vi i Norge har ikke oppdaget på Hollywood enda. Det kan finnes at vi ikke har oppdaget som vi hadde. Jeg visste ikke at vi kan gjøre det, men vi har nytt oppdaget. Det är det blitt mye mer av motrettsvølg når det blir gjennom det kommer til å begynne å introdusere litt Men den filmen du i til Oscar og Lydighet, er egentlig en gang av langsiktige trend som er at disse tyder var mer ferieferiemen er langt unna. For fra kulturer så blir vi betraktet som fjerne. Jeg hader jeg jeg. men vi betraktet som fjerne. Nå trekkes inn i vår egen kultur, og mye av drivklassen kommer fra de husene. Nettopp fordi at vi sitter her, så ser vi på, så ser vi at noen er peker, så er det faktisk noe helt annet det kan være ett visu som är lagt av en fyr ursprungstest på roten. Så ja, det är det jag undrar vi kan se si att kreativiteten medieriker att du högre grader i dag kommer till att vara kulturella plastiker. Det är utförd inför att etablera kultur i Norge, för det är ett partnerskap med risk. När skulle vi kunna sätta på det? Hade vi verkligen stor om och bedrivs i stråk och bo kulturer och egna bruksorganisationer. Och så möter den bank kör ju rätt i den det var intressant att se faktiskt hur vi motterar de egna tio åren framöver. Ett ett sån stadig grej i kommer utifrån och de unga brukarna som heter vart vi då är väldigt toppa botti och förväntar sig detta. Att har vi också offentlig inblick i detta som ett resultat av detta. Komplexitet. De uh, det är lantingarna som eh som man mest tror är väldigt många vem är det egentligen det är faktiskt det att jeg altså, lærer, lærer ikke samsatt tekstid, og det er ikke noe godt jeg vil si noe godt jeg kan bruke. Det er helt bare en typisk tekst, når du besøker på nettet, gjerne innholde flere elementer. Jeg forstår kanskje mest folk har tatt noe tydelig i dag her. Altså at, at en, typisk, en typisk publikse, en typisk lesesesjon på nettet, innebærer et enormt del det är ju det där uppe i certifikatet det det refererar till 27 och där refererar jag till att om du jämför med går på uke så kör du på val i Israel till exempel som var för ett tag sen och jämför du med den täckningen du för exempel får i norska medier så såder med det vara ner i en komplexitet. Vad som är det som tror så att vi har till ispaende av att rätta att vi för exempel ser på dagsvid och så ser vi en person vad det för tädde i Israel där har vallat. Och så hvis man att det rätta som dit Och så ser jag helt avart. Jag ser inte enighet, hon tycker verklighet. Jag ser många olika ståndpunkter. Vad bestämmer mig för när jag ska läsa om de reseböcker för att stippla lavstruvir och heller resa till exempel Aljazira online och ha ett online spares resebas. Och plus hyr så är det ju ni i det samma sagt. Vad sagt att det är så viktigt det. Och det är så vidare inte. Att hon det kanske delger är så mycket bättre tycker Men för mig som jobbar med typoswiki som har jobbet med litteratur i årer så ser man det er en veldig komplekshet faktisk her er det verdi i seg selv fullt ut avspeile veldig skjiten alt det alvorlige greiene alltid har hatt. Verden har alltid vært komplisert av den gjæret sto på 1970-tallet han steg jevnt og godt hadde det på staten. Det var bra det kom ut av staten og folk ble stort sett partiariserte. Minner det er at det var en av de altså drevet, de av den rettsforfølgelse av ku om vi var alle medierne folk som heter Aftenpåske Arbeiderlager, og da visste vi de Det var den medievirktigheten som jeg kommer fra, som mange av dere kommer fra. Og i etterpil så ser vi at disse mediene har ikke galt seg det klart bildet. De galt seg et autorisert bildet, det galt seg et filtrert bildet. Dette mye i mye større grad det er viktige til skiten her. Det er ikke bare viktige til skiten på et sånn teoretisk plan, det er i Men det er det viktigheten som disse unge mediebyggerne kommer til å møte. Det er de arbeidsgiverne kommer til å møte. Kjanser er stort fra at du for eksempel jobber i våre utlander. Kjanser er stort fra at du du går ut i arbeid om noen år. For hele verden. Sånn er nordlig feil på min, sånn er veldig feil på min. Og da er en savla videre forberedelse på den verden, enn de mediene som vi kommer fra. Så jeg sier ikke bare at det er ingen vei tilbake, jeg sier at det är bra at det ikke er noen vei tilbake. Samme her. Dette er en typisk norsk det. Det som er mest spennende her er at det faktisk er tre forskjellige tidssjanger på samme skjerm. Det er også en komponisjonelle netteavisartikel, som faktisk er en annen sjanger enn en papiravisartikel, för den valgte deres. Fordi den inneholder peter, fordi den inneholder videoer. Under, Twinger, systemet som kobler sammen blogger og aviser. Hvis vi synes ikke til Sverige, veldig populært vi vil bruke der. Bloggen som heksjanger er for noe detalj forskjellig fra nettavisen som heksjanger. Så da, hvis du skal virkelig ha en utbytte så må du faktisk skjønne det at hvis du klikker på en av de lekerne, så hyldes du veldig raskt en helt annen type form, en helt annen form for skrivning, den artikkel som, som ligger over Under veien så har vi nettavisen-bomotalerne, som ofte är vil du betrakte sånn som skrivemessig søkkelkasset. Det är for å klikke en ting, der er livet, det min de tur, men det er definitivt en heksjanger. Det interessante är at dette har liksom, altså dette, dette nærmest skjedd sånn umerkelig. Altså, vi har bare gått over til å gjøre det. Det har blitt forsket ikke på for det før, og dette er det vi vet ikke om. Vi har en hyggelig idrepedagogikk utviklet for å håndtere det jeg antar, for eksempel vi i skolene med den vi har lært, og disse tre Det er ikke noe annet å gjøre det i skolen. Men de är der. Og nå kan jag si her også. Ja, de er der. Og i stedet for å si at Fundamentalt er det farligere å lese droger, eller det synes vi nå, å lede debatter på nettet, som faktisk har vært i norsk pressefølgelig å være en debatt ha disse nettaviskebandene. Og si at vel, vi er her det kommer og det vil fregere en veldig kunstig om dem, og nå til representerer en reell verdik. Det er kompleksitet i den verden vi har. Det er altså ikke slikt nå ikke bare står og får flere meler enn ånsinne, men hvert meler vi har en nødvendig sjanger. er hyggelig til å si at fjernsynsmeler er ikke en sånn retur-sanger i nettmedier som vi er i YouTube. För altså, YouTube inte bara är ett bruks på se på TV, utan faktiskt ut som komplementärt med det folk ser på YouTube. Och så när ser på det, för att se andra referenser, se andra ting som har med det vi ser på TV att göra. Så i och ja, komplexa tema i vilket det förtejer for nog om webben. Och så är det ju kanske inte vissa avsnitt det tar sig. Ja, man finns. Ja, man finns. Och ja, man lovar. Alltså ja, det exempelplattformen utöker, har det alltså. Og Twitter er, det er i av de siste fenomenene. Jeg titrer en til det er et klant herst du finner. Det, det betyr er at det er litt å registrere seg, at du behøver ikke å si noe. Sånn, ja. Altså, det er fra opp til 140 kei, det er sånn sendesmessig. Og eksplokatet er at du egentlig kan ha ekstremt lite skrivekompetanse, faktisk, for å være en deltaker. For å være en deltakens krident. Og Twitter blir i så et glimrende eksempel på det de nettbaserte tekstferien har gitt oss, som er, men altså, det skal sies at vi som jobber med text har, for eksempel litt ungdomsandelier som skriver, vi har hatt skrivekonkurransen, vi har ikke fått lov til å selge manus og sånt, men det har vært på våre voksenhelser. Det var vært innenfor de etablerende voksensjakrene. Skriv science fiction-historie, skriv om sommeren du hadde, skriv om en kjærlighetsopplevelse. Her dukker nye arenaer opp hele tiden, med vilt forskjellige krav. Vilt forskjellige krav til brukeren. Og resultatet er, at det er for det, for jeg alle skal med. Alle skal kunne kunne være med. Helt sånn er det så faktisk der. Og det er litt interessant, for det har vi heller ikke, ikke historien før. En mulighet til å dele kassonsen som er på absolutt alle planen. En fryktelig viktig verden hun tenker på, hun det tenker dette. Og det er å si at det er noe jeg har forstømt. Det er jo det jeg har forstømt i bokbransjen. Bokbransjen har i regjering av at... Forstømt um, det sosiologiske siden kan det å lese. Lese i stor grad en den etniske siden av det å lese, vårt forhold til bøk i hele siden, hele siden hele bekyver, i veldig mange andre bekyldig. Det er bare Indien i tur, for eksempel. Indien er et fabelaktig land, en ufattelig rikultur og nesten innromaner. De få romanske du vet at har, du vil Og det er ikke rart, for de har den. Romanen ble ikke oppfønt til Indien. Vi en årtusen lang for eksempel, som kan seg utslag i novelusfilmer, og det jeg da egentlig sier er at det skulle för i rätta sättet experimentera för att lage tarsk till som passer för folk av alla bakgrunder. För det faktiskt är bast så många som bor i Norrbotten så kommer fram det kuligt. Så vet du inte är så ihop och sen som kommer att tränga är så vitt snäta. Står vi var i det processen? Men svaret är då vad gör vi då? Vi måste hålla oss till det därifrån fisk. Alltså vilka tiltag man sätter? Uh, man kan ikke opppartiet bare legge seg ned og dø, man kan ikke bare sånn at har begynt å gjøre med aviser. Man må forepasse seg noe, kan jeg si, for, for eksempel, man har lenge trodd at for eksempel bokproduksjon var relativt umut her. Altså avisen visste vi ble ramlet, avisen startet med en på nett i Norge 1995, og så har de blitt sterk påvikt av dette. Altså jeg har sagt, den internasjonale forløsebransjen er en dyr krise. Lesingen av bøker i USA har stalt gjennom de siste 25 årene, og det finns ingen her i Potter-effekt for øvrig. Det er altså riktig at vi ser ingen varig øvning i läsningen etter Harry Potter-fenomenet. Det, det overrasker för ikke til, for det har gått til å tenke om medieagnostisismen. Som til skyldens siste handler om at det er mest opptatt av hva som for fortelles, snarere av selve mennene. Så, så sier det seg selv du kan ha hatt en veldig fin opplevelse på Harry Potter, men det betyr ikke at du automatisk blir forelsket i alt mellom noen peimer. Det betyr at du du er, er mye bo i historien. Og vi kan komme i tegneserien, vi kan komme i spill, eller vi kan så jeg kan si allerede at det, vi ser etterhånd, vi ser att nå har faktisk denne tidsneden begynt å rann oss. Jeg så holdt en av nordisk største bokhandekjene på å gå på en kurs, og vi retter det, det siste veldig. Norges største forhold av klima som sier jo en masse mennesker, hva disse salgstavlene hadde de siste barnet som skjuler seg inn til samtalen. Salg av bøkene har Men lesingen slik vi måler konstant, og typer bøker som selger seg ganske annerledes de til å være for å kjøpe langt der i løpet nå, vi ser noen grunnleggende endringer også i dette markedet. Det betyr at vi må forberede oss på Vi må gjøre det også. Tre fiktor som er ikke stor kommer på ditt seiler da. Kampanje. Vi elsker kampanje i Norge. Det er jo rolig jeg hadde en bloggposting, og det er for en stund tilbake, hvor fyrtaker, som begynner på å lese etter deg, hvor mange etsteder. Og det er masse flink folk som jobber med dette. Men la oss innse at en, altså kampanjer fungerer kun når de er en del av et større på tekst. Ja, den gang vi fikk Norsk Odak for å slutte å røyke, røyke mindre, vi hadde andre røykekampanjer, sånn fungerte, men de fungerte kun fördi det var en del av et større på tekst. Internasjonalt vi sluttet røyke, det kommer internasjonale lover, vi fikk var en del av hele den fritstående kampanjen var det det kom vi ikke det du risikerer er faktisk at du, du kan få, du kan knytte en sterkere forbindelse til at det allerede eksisterer noe er Det er gammel du kan få de som allerede tror på deg, de som allerede leser mye. Når du finner noe for mye, det kan gavgir. Lesestimulering. Jeg fant 6070 treff på lesestimulering. Jeg fant for øvrig 3100 på russiske gublestømler på engelsk, Og over 5000 norsk. Jeg blir syk i folk Det er kanskje det sier, jeg sier om hvor Men uh, her er det også et lesestimulering. Du bruker masse penning av det og hvis man se på, hvis faktisk skal se på de tallene vi har, det er ikke så mye tall. Vi skal se for eksempel utfallstallene i bibliotek, så ser man at effekten er moderat om noe. Hvis man skal se på uttenoftallene for eksempel for den sjangrieren eksisterer i farmaceutisk bransje, er det falt dramatisk der og markedsfunnert. Skal man se på minutter vi bruker så er det i likhet stabil til mangel Så det er helt opp, mann av alle i miljøene vi har ingen enig kapasitet beholde seg i helt. Til og med volum er det mange som tror på sa ju på någon sak, jag vet inte. har inte fått en massa böcker på settet. Vi fick fram 50.000 nyreböcker och 80.000 i sejerböcker. Det var 450.000 där. Och kommer det inte ske något då? Eh, då har jag varit inför alltså det och bara dumpa en haug ting ut i marken och hoppas folk plockar upp. Det er, det finns det är fegt, det är trist, det är Jag har inte kommit begrep for dette tankegangsverket, like, if we believe that they will come. Sett opp noen ting, så kommer publikum. De, altså. de trenger noe mer, de trenger følelsen tidlig. I dette tilfellet, det å bare gjøre masse, masse, masse bøker gjengelige. Hovedproblemet her er selvfølgelig at av de 450 000 bøkene som skal digitaliseres etter hvert røst gjengelig på skjerm, for nordmenn, i hvert fall de som har norske IP-adresser, så er det egentlig veldig få som er særlig for sangen på Asparetins CD, hvor med å finne de riktige bøkene er så svær, at det faktisk kan komme til det er produktivt. Det kan være så at noen er beskjærlig på å si det var litt spennende, og så finner dere ingenting de klar gjennom hundrevis av bøker, og finner ingenting som er Så nei, tilgang alene, volym alene heller ikke nok. Det amerikaner kaller for etterpillisresolution, som er throw money at the program. Gi penger på problemet, så går det noe oppi. Og de har ikke <tøk> mye på dette problemet, det og så er det noe som blir utsektlig å rytte gjennom Teknologi, og dette her smerter meg litt, for altså, jeg er jo svart tilgjengelig av just bara som ett tomt det var bilda på den här här här har vi som som det som som ju är det för till exempel nyligen best på skärm men det är ju inte så tydligt på detta oh, valet det kommer ju ett slagg för ingen gör in på forskar från så fyra datamaskiner som bara hänsyn till läsa kod att alltså det är nog inte så säkert teknologi alene löser heller inte det problemet det och bara ta bomba form och och tala här er ikke nødvendigvis nok til å lokke medieadvastikkerne, for da de ser jo dette forvalget her. Og det er ikke sånn, det er hjertelig aktiv, altså, det, det, det, det er et samtidig aktiv, det er et supermål. Det er innholdet, det er kompensiteten, det er mulig det er sånn å finne så spille en rolle, sånn at du da har en test, og på en helt klart en helt nylig skjermisk, skal jeg si det altså. Skjermisk det er særlig for en mann som er forbindelig langsikt, jeg, jeg, jeg men det gjør jo ikke. Det gjør ikke endelig med man ser opp av? har jo i i USA solgt 300 000 av det som heter Kingel, Amazon. Og uh, det er Amazon de sier det rett ut til. det er ikke sånn som Peri som kjører det. Det er sånn som Peri. Det er de som hadde uh, uh, en av direktørene for å forelage pengene siden, sier. Han a remarkably conservative device. Den bemerkes veldig konservativ maskin, dette her. Den er for oss som er glad andre ord, man dyrt i forhold til det markedet man allerede. Det er heller ingen bærebo. Er da åpne bøkket, heller ingen bærebo. For altså, oppgaven for for eksempel Gud vil det. Det jeg tror jeg kan si vi skal se dette i 10-20 års perspektiv, så har vi for så vidt sett dette på nasjonale og globale utenåndstall. Tyngdre kompetent i biodiversiteten forflytter seg. Det forflytter seg fra ekspasient bøkket og over Uh, vi er innebært i det norske biblioteket at vi har over 50% av medier som nå ut som ikke er bøker, slik sånn som det er fattibøker sånn som det er, for det de har. Men hvis vi vil regne til en tilgang til på de store bibliotekene, regne med hvor folk får faktisk hentet fra nettet, så er jeg ille til å redde på at allerede nå så er det jo meget mulig at 50% av det for eksempel brytere på din alder innhentet i biblioteket faktisk er i ren digital form. Så for visse typer det er vi å ha ta taget der allerede hypotekens mulighet, hypotekens mulighet til for å forholde seg til dette, må bli å uh, etterhvert fase ut de gamle, uh, lojalistiske forholdene vi har hatt til boka på godkrasjen. Jeg satt i styringen i 4 år, så jeg vet ikke om det. For jeg 4 år i styringen forfatter på Røda Kron. Han kan at ja, det er sterke målver, og det er sterke målver, og av og til så er de mødeligvis til brukernes fordel. Fordi det betyr at man kan komme til å ting for lenge. En av de tingene som man trenger er at vi går av agnostiske arena. si, arenaer. Det som tar brukerne som vi er, og som aksepterer medie- og agnosticismen. Mye av det å forstå og gå innfra til å Det er et nytt problem vi har når vi skal se i framtiden. Det er at vi er veldig tror ja, i den grad vi greier oss fra folkene som jeg snakket om i stad, så ser vi veldig ofte to ting. Det vi de er det vi de ønsker oss, eller det vi de er rettest Alltså utopiner och diskopiner. Så det är det vi, som vi som jobbar med ett femtigt scenario, jag gick försökte man se varför skulle kunna utgå och se på det femtigt så bara han det det har med strategiför eller det ut helt ömsky på och och se till innebära och inse att brukaren som kommer in i dörren när de är under så att 25 skulle i väldigt stor grad vara mittropen av hur vilka är de typerna med att vad det kan ta ha skälla det mycket värdefullt og eventuelt som kan deles med venting gjennom en sammenheng. Blanskiboteket er en bygge herfra. Det er ikke noen her som kjenner det igjen. Det er lagt ut som i, uh, en flikker Creative Commons-lisens. Det är en agnostisk variant. Jeg bruker det som et godt eksempel for det. Jeg foreløste på for et kultusegner i Romsønderlag for noen ty forrige uke, og da var veldig ekonomisk. Jeg snakket med flere etter dem og det jeg er da? Det er sånn dansematte ting. Det er for øvrige sånn ting som du kan holde i formen. Uh, agnostisk i flere, i, i, i flere forstander, for du ser det altså at det er ganske at det er mulig, og så, uh, høyre, så ser du bøkene, og så ser du unge i det forskjellige bakgrunnen. så handlar det om agnostisismen. I midlære så handler det egentlig om å redefinere fondat, i det ordet vi går inn i. Folkebiblioteket har ordet folk i navnet. Og det betyr at man faktisk må holde seg i det fokus som er. 25% av normen faktisk leser bøkene det er et lite muligere tal folk som ikke er tekt for alle bøker, så blir det veldig vanskelig for bibliotekere å legitimere sin eksistens i et lengre perspektiv, og man på først og fremst det ikke det vet jeg at Sabi Feri det, men jeg er for en del som jeg ikke har altså. sagt. Jeg møter dem stadig folk og det er det som er noe oppgave, og ser de. hvem er da, hva med andre som kommer inn av døra og sier Dette er ikke Vi vet det er forferdelig mange. Det viser undersøkelsene. Halvparten av grunnen er en til å bli betrekt i løpet av i Det er folkebilotekene. Halve folket er en til å bli betrekt. Det er et, et kjempeproblem. Og en og annen hjulpet er dette, agnostiske arenaer. Nå vi først og fremst noen gang. De agnostiske arenaer kan også handle om handfrihet gutter. Jeg liker alliterasjonene her. Digitaldiagogen er veldig fremme. <laughs> <laughs> Det har vært litt det forskjell, etter hvert politikk i en nesk-tryllud. Uh, og noen av dem fungerer så noe gjør det bra, andre fungerer det ikke omvartig. Det er stadig rundt innom sånn sånne kulturutsatseringsnedskjeder, som er, er nesten som er i en sånn film hvor du ser disse ære tømmelvinds, som driver gjennom galen, det blåser litt større, og så ser vi saguaret-kaktus. Det er veldig stikket, altså. Sånn at det skjer videre på en gang. Det er det, jeg det, det, det vi sånn, det hele virket. en av de tingene som jeg kan si, så, det er en annen som er veldig tydelig i, og Beklager deg, og kjekke på deg igjen, du skoler deg, du på scenen. Det er at de nestledene som din generasjon foretrekker er levende nestleder. Det er nestleder der det er det er, er nestleder der noe skjer, der ting Men alt for mange av oss, og det gjør det har selv vært med på sånne ting, og er delt til noe som gjør sånn, vi lager statiske nestleder, vi lager prosjektbaserte nestleder, så håper vi igjen på at de skal komme. Men det vi må få til, er altså dialoger. Det är vanskelig bare ikke, det sagt, det er forremt vanskelig. Facebook er en av en million. Det er masse, masse nettsteder som har Folk som jobber i markedsføring og markedsføring, for folk som jobber med utvikling av nettbaserte tjenester, er fullstetter glad i å gjøre det. At, altså, særlig unge mener at du er vanskeligste grupper du kan nå der, fordi de er så flyktige. Altså, de bytter, de går gjerne fra det, det andre, eller jeg som vi egentlig liker. Inne og gjør det. <laughs> så hva gjør du da? Vet du hva du gjør? Det smarteste du kan gjøre er å bytte. For eksempel sånn som Bittles. Det er å starte der det allerede er folk. För här tänkte jeg dette det er jo egentlig særlig enkelt. Hvis du har lyst til å starte med noe nytt i Drammen, hvis du har en butikk i dramen. hvor har du lyst til å du lyst til å ingen er, eller du lyst til å starte et sted hvor sant? Det är. litt det. Jeg sier ikke at det er litt. Hvis å gå inn på sånne nettsteder og prøve å markere seg der kan være vanskelig, kan være å trene der. De en del mental avstilling. Men jeg tror det er veldig, veldig vanskelig ska det. Ehm um, och det här det ett du har naturligtvis en library thing. Eh har det det. Du har ett et bra kommersiellt alternativ. Du har en sån där topp så faktiskt så har det också gått bruksaffär. En av idéer at, okay, så att det här faktiskt Vi vill i helhet satsa det på de 450.000 kr från nationalbiblioteket på. Ja, så burde vi kanskje tenke på at nettopp full av folk skal få lov til seg til den, kanskje ha et brukemiljø rundt den, man sliter fannes litt til dette sa jeg, jeg at Store-Norsk-Mexikon er noen som er en slags Wikipedia-alte kjeneste. Nå er det første som du ikke tar et forutspørsel om at det skjedde en brukeform. Det har på Du har noe som heter Wiki-teamet på Wikipedia, hvor alle kan stille seg et ren spørsmål, du kommer det en debat med som er der. Og det ble, altså, kundskapsforlaget, en veldig fin jobb, ja, å få på over en ny form, men det falt et slike inn og tenkte et sosialt møtesett, et sted hvor leksikonverket er gjort, det er ukyldelig mange av å skrive. Det var jo det. Ligiteria altså, avslørte ting om nordmenn, så det er ukyldelig mange folk som liker å bruke hele klæringen på å skrive om, om sånn blåskretten, eller hva heter, det er en kommuner, du De har et sted møtes i storforskhet. Det som de jobber, det gjør de, det de nå med nå, men det fortrenger det at jeg har vært på menta, at det som har vært til å utbytte å gå i gransjen, det trenger man på en måte ikke. Veldig hodet i grunn av. Man trenger dette man trenger det rett og slett fordi at dette med deltakelse så sentralt, og fordi det kommer til å være for alt overskuelig trang. Helt og slutt, så er det verdt å stille seg et spørsmål. Det er dette. Gjør det noe? Altså, jeg så en jeg så en virusdrift med en dansk fredningsforskning som fant på ett forum i Oslo i juli. Klaus Mogens han har jobbet for på Institutt for fredningsforskning i Danmark. Og bare det jeg skjønte at altså, i, i Danmark har de har, man faktisk, har man faktisk et robust fredningsforskningsmiljø, det har de ikke i Norge. Det er en tilgiven mangel her og det gjør at som regel blir fredningsscenarioer så veldig ulne fordi vi har ikke en sterk de rygg i på der. Eh, onsdag vi tar opp våre to med i fredningen. Og fredningens ved og en av de tingene som har slo meg virkelig, er negativt, og da sa, det kan tenkes at det 20. året i, i, i fremtiden blir husket som det siste da lesingen av tekst var vanlig. Ikke minst lesingen lang tekst var en annen tekst. Og så sier jeg på overfølgelsespørsmål, og, og sier han, det et veldig risetteproblem? Og det er faktisk et ganske godt spørsmål. Hvis man ser det i historisk kontest, det kan man godt gjøre. Dette her altså av de få bildene vi har av tryggepresen til Bodenberg, fra rundt 2017. Där får jo blant annet for at vi egentlig ikke vet hvordan motbergs tykkerpresset så ut är usikkerhet och. ting er. Alle er kjære vi om at denne, dette revolusjonerte, europeisk utbildesforbundet, det gjorde det. det. vi har snakket mindre om, og alle disse gjennom de positive fekter. det ga oss en moderne, skilsbaserte, kultur med alt innbærende av litteratur vi kom til å ta. Det er klart. Dette var basisen for vårt Men vi har snakket veldig lite om de negative sidene der. Og de negative sidene ble påpekt akkurat 2000 år før Boddenberg. Da kan vi opplegte at skriften, skriften har problem. Skriften som kommunikasjonsform har det til seg at, du for exempel bruker en undervisningshandling, du har en lærerbok, så är det ofte en erstatning for biologen. man sier skriften, teksten snakker ikke med deg, du tar teksten med deg, og så sitter du hjemme, og så leser du hekser, og hvis du på noe, så er ikke personen som, kan svare på at hva skrevet teksten er de der tidligere i flere år. Ikke nok med det, men skriften Skriften bevarer jo, altså det er faktisk noe av det men boka er jo om en sånn statisk bekommelse. Vel er det jo også et problem, Særlig i tider som forandrer seg raskt som får. For det du ser det er at det er massevis avskrifte i kinder som sånn snapshot, uforandring snapshot av ting som skjer, men så er en del andre finner i en bok. Så jeg det er et grunnlag all informasjonskontakt for hele farlitteratur, det er når ble boka utgitt. Det er forbløffende mange som ikke sjekker det. Er det boken en bok om Østegro var skrevet til 1977, var annet en rent særlig interesse, hvis du skal forstå å forstå Østegro Hvis du skal reise til Østegro på, ta med en guidebok fra 1970, se hvor Men du kommer i lengre, det var boka fra 1970, så det til en visum, og og du kunne bli satt i gang år, fra diktatur, det. Ja, det vet vi Eh, jeg skal slutte <går> Du har bare skjøpte å si at det er en vask, det er et sånn vaske De er her og det er en sånn, er, er her, altså. er en sånn <går> Så ja, vet du hva? Skriftskultur har noen sterke negativ sider. Og medieforskere bruker faktisk begrepet jeg synes er veldig fascinerende. De snakker jo om det i de med botenberg-karantesen. For i tusen av år, før botenberg forfinanser, så har jeg tross sånn alt det har vært en leir. Det har vært kulturoverføring. Det har vært skapende virksomhet, og den har vært muntlig basert. Og det er ikke den har hatt dårlig ukongrelse, altså kunnskap, kultur går, går tatt fordi vi har en prøvdeling. Men den har hatt noen fordeler da. Ja. Den har vært demokratisk, og den har vært dialogisk Och en av de tingene vi har sett, kanskje særlig politisk område, er nettopp at boka hadde den negative effekten, at vi ville ha et dialogen forstand. Hva skjer nå da, med de nye tekstformene? Dialogen er tilbake. Hvis du går i, i en av disse levende næringsledene, der folk er i timme, det mener seg litt mer veldig en veldig levende blogg, for eksempel. Hvis vi går inn i gode trenerblogger og forholder dere til teksten og har et spørsmål, så får dere svar som de gjør det. Ja, det er ikke særlig at de får svar. det er en mye større revolusjon, det. Som vi har vært, kanskje har vært villige til ta inn over oss, for da liksom, har vi forlengst beveget oss i filosofi her. Vi har forlengst beveget oss i økonomien og politikken ikke bevege oss på bifilisativene. Hvor vi skal bli teknologi, men hvor vi skal bli teknologi. Vi er over i de filosofiske landskapene. Så tenk på her at de oss ikke bare nye muligheter, nye muligheter til å, til å skapet, men også et helt nytt perspektiv på verden. Og en helt ny måte å tenke på det. Eller er det dette for å ta det aller andre siste spørsmålet? Noe av det som står i meg mest er jo faktisk at Altså, i år er det astronomier og et ordning som har lykt. Det er 400-års-givuléet for, 400 for Galileo-Gallerei er rettet kippet mot stjernehemmelen og begynner å oppdage ting Galileo-Gallerei grunnet moderne naturvitenskap, slik vi kjenner den. Naturen, de kjenne. Og en av de tingene som skjører i meg er at vi vil jo vi om det. Den prosessen som Galileo-Gallerei startet for 400 år siden, den handler rett om det. Om deltakelser, om dialog, om dynamikk, at ting og gleding forandrer seg, i fakta når du kommer til å stykker kanskje er fiksikert for enig av alltid og det er best av verden. Er. Og med det skal du få lov til ta en peks. Takk for meg.